«Щось мені тут маркітно», – сказав я. «Ви знаєте, пане Невечір, що Кривов'яз умер на тому місці, де ви лежите?» Невечір недовірливо подивився на мене і перевів погляд на Олексу. Небіщик трохи з нами піднучовував, відтак його забрали. «Того-то мені чогось неспокійно», – промимрив Невечір, «і вчора не міг заснути». Олекса вже задрімав, а я огороджу про все, про те, аби відрадніше. Я в духів не вірю, сказав я, але не вечір сів. Може, пане Олексо, перейдемо на вчорашнє місце? Павлюк зачинив відсік, сказав Чорнота. Корняк Тівльох – щасливіше місце, сказав я. Нам не треба було перебиратися, погодився Олекса. Зі стелі зашелестів струмок сміття. Невечір скосив очі. «Ви надовго до Львова?» – запитав я. Лишень навідатися до родича, лежить у військовому лазареті. Надивилися тутешньої дивини. Невечір звів брови. Помовчавши, він згадав якусь історію. І «Якось я поїздом млина було завізно, а повертатися не схотів». Мельники відіслали мене спати до хачини з вікном на лотоки. Ліх я на дощану канапу, та сон не береться. Питаю себе, чого мельники не показуються? І згадав, що вони посміхалися, коли відчиняли хачину. Було ще не пізно. Я викорив кілька цигарок, повернувся лицем до стіни і заснув. Коли чую вночі, хтось наче всівся на мені верхи. «Я сюди, я туди, а воно сидить. О, вірите чи ні, сиділо добру годину. Я за дерев'янів під ним. Тут мене осінило зробити хрест. Тільки, ну, я в душі перехрестився, як щось заплескало в долоні. Плесків ніби віддаляється і щось скиглить. Нарешті затихло. Гірське безгоміння. Я ледве випростав руки, зовсім не чую тіла». Очуняв, виходжу на млин тихо, Підходжу до того місця, де вага стоїть, аби виглянути у вікно, чи не розвиднюється, А від мене щось шастю бік гандрабатою тінню. І гур-гур кудись за коші. Думаю, не жарт. Спускаюся назад на перший поверх, добираюся до дверей за защіпку і ходу. Їй-бого до світанку сидів у берегах, Вранці мельники розповідають, що вночі щось два рази їм схидало заставку і зупинило млин. Більше вони не посміли виходити на шлюзи. Тоді я питаю, чи не водиться мана? Ви щось чули? Не чув, а годину пролежав під якоюсь колодою. Вони засміялися. Приходив Данильчук, його торік п'яного занесло під трансмісію. Отакенечки. От «Кажете, не вірте в духів, щось є!» Зі стелі знову пала грудочка гіпсу. Вона ледве стукнула та надвечір здригнувся, як від вибуху. Коли повернувся Грушевич з Павлом, я уже спав. Грушевич поторгав мене. «Підемо до корнякта», – сказав він, – «це нещасливе місце». Я посміхнувся в душі і пошкодував, що не чув, про що вони до цього говорили. Пане Грушевич, сказав я, беручи лікаря, під лікоть. Я то Миколиною друкарні доклав свого здоров'я. Збережемо її в таємниці. Дасть Бог, ми ще вашу книжку випустимо, і хлопців попередьте. Гай-гай, пане, повсюду, розчулено мовив він. Розбийся серце, об'язик закутий. Про Миколу не було ні слуху, ні духу. За допомогою Покуцького я одразу після розмови з Грушевичем перевіз устаткування друкарні до його тісненького, але надійнішого льоху. Друкарня мені була ні до чого, але життя повернулося так, що вона знадобилася. Якось я йшов Городецькою, проклинаючи цю найдовшу і найнезатишнішу в місті вулицю, причину нервових розладів і жиляків на ногах. Переді мною малькнуло знайоме обличчя. Я ніяк не міг повірити. Богдан онук, тільки такий втри погибелі скручений –